Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala Wa ashhadu an ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh. Allahumma salli Alah habibina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi'ahsalin bila yung iddina Tuan-tuan, yang -tuan, ya Allah ta'ala sekalian Kita masih lagi membicarakan dalam uh, Bab yang kedua tentang mengenal Allah ya? Tengok musad 13 dalam simpulan iman ya? Musad 13 ada simpulan iman kotak yang berwarna kuning. Simpulan iman ya, yang mana simpulan iman itu merangkumi 50 sifat ya. 20 sifat yang wajib bagi Allah. Ya. 20 sifat yang wajib bagi Allah wujud qidam baqa tu sampai kepada apa nama kaum ulum mutakalliman. Ya.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 20 sifat yang mustahil bagi Allah Iaitu sifat lawan bagi yang wajib tadi ya, Tiap pusat 15 tu ada ya. Maknanya Wujud lawannya Allah Ta'ala tu Mustahil bagi Allah Ta'ala tu tiada Itu Adam Adam, maknanya dalam syarat Adam, ya. Bukan Adam, ya. Adam tu alif ya. Adam Kalau Haji Adam Apa namanya Nama orang Ya kalau Adam, Adam ni mana Allah tu mustahil tiada. Kemudian sifat yang mustahil atau yang kedua ialah wujud. Allah Taala itu ada permulaan. Macam macam lumba lari ada mula ada akhir. Macam pertandingan ya, Piala Malaysia ada mula, ada akhir. Ha, kan. Allah Taala bukan begitu. Mustahil bagi Allah Taala itu ada mula ya, ada ada akhir. Mustahil bagi Allah Taala itu, ya, Ta itu fana binasa. Ya? manusia yang binasa. Makhluk saja yang binasa Allah Taala mustahil Allah Taala binasa. Mamaysatul halalis iaitu Allah itu menyamai makhluknya mustahil. Allah Taala sama dengan manusia. Pupa bentuknya. Sama dengan kejadian yang lain yang Allah jadi mustahil. Ihtiyaju lighairihi maknanya Allah itu berhajat kepada yang lain mustahil Allah Taala berhajat kepada yang lain mustahil sebab dia maha pencipta ya nah, kita ni yang berhajat pada yang lain kita berhajat uh, sebab kita lemah sebab bila mana kita ni manusia ataupun semua makhluk lain saling di antara satu semalam berhajat kepada lain suami berhajat pada isteri isteri berhajat kepada suami tumbuh-tumbuhan berhajat kepada cahaya matahari Manusia berhajat kepada udara. Ya, tak ada udara, tak ada apa, oksigen, manusia tak boleh hidup. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak macam manusia, ya. ha. Allah Taala itu tidak berhajat kepada yang lain. Kalaulah Allah Taala itu berhajat, peng mustahil Sifat Allah Taala macam tu. Yang keenam sifat musta'ala Allah ta ialah ta'addud. Allah itu berbilang-bilang banyak. Mustahil Allah tu banyak. Ya. Ha, kalau dalam agama lain tu dia Tuhan dia banyak hmm. ya. Kalau di zaman jahiliah dulu Di Mekah Orang-orang Mekah buat patung sendiri Banyak-banyak Kelim kaabah tu buat Dia letak buat, buat patung Kelim kaabah tu patung ada beratus-ratus Sampai kepada 360 Jenis patung Besar, kecil Macam-macam rupa patung ya? Zaman jahiliah Jadi Mustahil uh, Yang mencipta alam ini banyak Mustahil Mesti dia Wahdaniah Bisa Kalau lah banyak ya, Macam mana Katalah Tak payah kita kita ambil Perumah-perumahan yang jauh-jauh Kalau bos tu banyak dalam satu office Susah manusia eh? Bos pasti seorang eh? Kalau ada bos banyak uh, Bertelagah sang sama bos kata dalam ketika, ketika lain kalau ada, katalah ada Tuhan banyak Tuhan akan bertelagah di antara sama lain sebab tak setuju pendapat dan bermesyuarat di antara Tuhan-Tuhan ya aa, bertelagah dalam mesyuarat, mustahil ya aa, dan mustahil juga ayah Pen tu, dia pergi mesyuarat ke langit, naik ke langit bermesyuarat, dengan malaikat dengan semua, dengan jin, semua di langit aa, dia kata begitu yang eh, pen kata itu Dia kata, aku baru turun Dia kata, adik berlangit, insyarat Insyarat ni malaikat, insyarat ni Beru turun Tapi orang dengar tu cahaya ni yang pelik tu kan? Yang cahaya tu, cuti-cuti kan? Tak adud, Allah Ta'ala mustahil berbilang-bilang ya eh? ha. Jadi, kalau berbilang-bilang tu Satu benda yang ada pada, pada manusia Ada pada makhluk lain Allah Ta'ala itu mustahil bersifat lemah ya? Ajaz Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat karaha Dipaksa ya? Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat bodoh Mustahil Manusia dia bodoh ya? Tapi kalau kita kata kelembu bodoh Mustahil pula sebab dia mana ada otak Otak ada tapi tidak ada akan ha. Otak ada, kambing pun ada, tak Tapi tidak ada akan Mustahil Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala Maha mengetahui Suruh, seluruhnya Mustahil Allah itu mati Dan akan mati Mustahil Manusia akan mati binatang mati Tung-tung mati Mustahil Allah Ta'ala itu tuli Maksudnya tuli ni Maksudnya Tuli ni Dia macam pekak Tapi lebih kepada pekak pekak apa pekak badak. Ha. Pekak batuli ni lebih pada pekak badak. Ha begitu. Tengok. <laughs> Dah la pekak. Pekak badak makna memang patut tulilah ni. Ha, mustahil Allah Taala tu manusia ni kadang tuli. Manusia tuli eh? ya. memang dia pekak. Ada manusia pekak. Mustahil Allah ada itu buta. Mustahil. Manusia dia yang buta. Ya. Eh? Mustahiyah Allah itu Bisu Mustahiyah Allah ta'ala itu kaum Keadaan Allah yang lemah. Mustahiyah Allah ta'ala itu Keadaan Allah yang Keadaan yang dipaksa Mustahiyah Allah ta'ala itu kaum jahilan, Keadaan Allah yang bodoh Mustahiyah Allah ta'ala itu Keadaan Allah maitan Keadaan yang mati Mustahiyah Allah ta'ala itu as Asum Keadaan Allah yang tuli Mustahiyah Allah ta'ala itu Akman Buta Mustahiyah Allah ta'ala itu Abakam Bisu jadi mustahilnya ada 20 Jadi sifat wajah bagi Allah Ta'ala ada 20 Sifat mustahil bagi Allah Ta'ala ada 20 Ada 40 lah Kemudian satu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala ha, Apa dia? Sifat yang harus bagi Allah Ta'ala Satu ya Apa dia? Ha, tengok mungkul surat 14 Ya dalam dalam kurung dalam apa, baris yang ke yang sebelah sini yang sebelah kanan tu dikata ada pun sifat harus atau jais pada Allah Subhanahu Wa Taala ada satu Iaitu Allah bebas menciptakan alam atau meninggalkan maknanya, ha Allah Taala nak cipta tak cipta, nah, itu sifat Allah Ya La Taala maknanya tidak wajib kita nak kata Allah, Allah Allah mesti jadikan benda ni benda ni, benda ni. itu hak Allah Ta'ala maknanya tidak wajib bagi Allah menjadikan makhluknya atau tidak menciptakannya Allah punya kuasa dia nak jadi apa apa yang dia nak, dia nak ikut dia hak dia maknanya Allah itu boleh melakukan semua hal yang mungkin atau boleh juga tidak melakukannya ha. maknanya Allah boleh buat apa saja kalau dia nak dan juga tidak boleh berlaku dengan kehendaknya juga Kalau dia tidak melakukannya Tidak tidaklah ada sesiapa pun yang boleh mewaksanya ha, Itu maknanya di situ ya, Kalaulah Allah nak jadikan benda itu Ataupun Allah ta tak nak jadikan benda itu Tak ada siapa boleh paksa dia Dia juga, jadi juga boleh. Orang pun boleh paksa Dan kalau dia mahu melak melakukannya Tidak ada sesiapa pun yang dapat menghalangnya ha, Itu sifat harus Allah tak dengan kata lain Allah berbuat menurut kehendaknya Innama amruhu Iza arada syai'an Ayyaku lalahu Kun Fayaku Itu nah, dah surah Yasin Yang kita baca tetap malam Jum'at ah. Itulah dia Innama amruhu Iza arada syai'an Ayyaku lalahu Kun Fayaku Kun jadilah Fayakun maka jadilah Dengan kehendak Allah Ta'ala Ya. Umpamanya katanya lagi tengok bawah tu Allah boleh menjadikan sesuatu makhluk itu Sebagai manusia ataupun haiwan <tuh> kehendak Allah ya. Allah boleh jadikan mereka kurus atau gemuk Boleh berlaku Kaya atau miskin Allah Ta'ala boleh bagi Sebab milik Allah Mulia ataupun hina Sihat atau sakit dan sebagainya Semua tu hak Allah kita nak paksa ya Allah, Ya Allah lagi kaya kaya, kaya, kaya, kaya, kaya Nak kaya juga, paksa Allah Paksa, tak boleh Bukan hal kita, itu hal Allah Taala. Ya Orang yang sakit, lama sakit, Ya Allah Ya Paksa supaya sihat cepat, tak boleh Itu hal Allah Taala. Mana terserah kepada kemahuan Allah Taala Untuk semua itu Menurut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala kam surah 16 yeah. di situ banyak dari dalil Quran ya yeah. iaitu innallaha la yughyiru biqaumin hatta yughyiru ma bi anfusih. Ha ayat yang biasa orang baca yang yang masyhurlah. Innallaha la yughyiru ma biqaumin hatta yughyiru ma bi anfusih. Allah tidak mengubah apa yang juga yang ada pada satu golongan sehingga mereka sini mengubah apa yang ada pada diri mereka. Maknanya kita ni kena ubah diri kita. Hmm, secara umumnya lah. ubah. Mana ubah banyak dikata lah. Nak ubah apa ikut diri seninya. Lah. Fahaman sini ubah. Ya. Ubah perilaku ikut dia lah. Kan? Ya apa dia nak ubah terserah lah. Apa-apalah tak kiralah. Ya ubah perangai. Ubah benda yang jadi tak baik jadi baik ya kita perlu ubah sendiri. Ya, nah, barulah benda tu jadi. Dan banyak daripada lalil dak sesudah daripada surah Al-Isra ayat 10, ayat 110, surah Al-Araf ayat 180, ya. Dan dalam hadis Nabi di sana terdapat dalam hadis Bukhari Muslim Tirmizi merevakan dalam Abu Hurairah, radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innalillahi tis'atun wa tis'ina isman." Man hafi zaha al-jannah Wa inna allaha witrun Yuhibul witra Sesungguhnya kata Nabi SAW Allah itu Mempunyai 99 nama. Selain kita tahu Sifat Allah Ta'ala itu ada 20 Yang wajib 20 yang mustahil Satu yang harus Tetapi Allah Ta'ala Ada nama lain yang ada 99 Nama Allah Nabi kata sesiapa yang menghafaznya ya, Man hafiz wahar siapa dia hafaz sebenar nama ni dalam asma Allah husna ni ya, dia akan memasuki syurga hafal maksudnya hafal itu hafal juga tapi yang sebenar dia memahami apa maksud sebenar sifat-sifat Allah yang sebenar kalau hafal semua orang boleh hafal semua tu dalam bentuk lagu ya? dalam bentuk nasyid banyak sekarang dijual di kedai ya? nak pasang di rumah nak dengar di rumah dengar dalam kereta asmaul husna penting ya penting asmaul husna nama Allah yang 9 ni kalau memang kita, setiap orang Islam kena hafal Setiap orang Islam kena hafal Selama ni kita memang negara ku Lagu negara ku ni hari Senin nyanyi hari-hari Setiap hari, hari Senin ya? Tapi Kalau sekolah tu ya, Kalau tu ramai, sekolah tu ramai orang Islam Mungkin hari Jumaat Dia akan nyanyikan Nyanyian nasyid asma Allah rupiah. Tapi kalau sekolah tu Sekolah dia tak ramai orang Islam Macam mana? Okay macam di sekolah tepat ya, saya mengajar sekolah metodis metodis depan tu gereja Maksudnya, kalau budak menyanyi pun asma ulna depan gereja jangan tutup balik gitu nah ha, jadi budak Islam pun tak ramai tak sampai satu orang jadi macam mana? nak nyanyi ke asma ulna idmuat ha, jadi tanya buat penyayaannya murid Islam nyanyi asmaul husna tempat lain sama-sama di uh, dalam bidang agama tu di tempat apa nak petang ke untuk murid-murid kelas akan petang yeah. untuk murid agama untuk lagu anak-anak kita yang mereka boleh menyanyikan lagu asmaul husna tu kita ni boleh tak tanpa ada bantuan uh, rakaman kita Melaunkan Asma'ullah Husna Dengan penuh semangat Sebagaimana orang nyanyi lagu Negaraku Semangat yeah. Sebagaimana orang nyanyi, nyanyi lagu Satu Malaysia <laughs> Satu Malaysia yeah. Semangat Sepatut kita lebih semangat Menyanyikan lagu Asma'ullah Husna' Dengan penuh semangat Sebab itu Mujahidin Mujahidin yang berjuang dalam menegakkan nama Allah ni Agama Allah Terutama di Di negara-negara Arab Menentang uh, Yahudi Menentang Apa namanya Tahan negara mereka daripada Mencerobohi negara Dia nak kuatkan semangat di antaranya, Semasa ketika berbaris tu Ya Nyanyi asma Semua tentera Nyanyi lagu asma Allah Husna, Dengan penuh semangat Yeah. Semangat tu memang Dia semangat tu dia lain eh? Lain sih semangat dia tu Bukan dia lembut-lembut tak ada Memang, memang semangat sungguh. Ya, yeah. Kadang-kadang dengan lagu Dengan nama Allah S.M.S. ni Dia akan menaikkan ruh Ruh jihad Dengan menyanyikan lagu asma Allah Sebab Sebagaimana yang dilakukan oleh Ikhwan Muslimin di Mesir Ikhwan Al-Muslimin di Mesir Ketika pemerintahan Apa namanya Sebelum Sebelum apa sekarang uh, Siapa PM dia? Mesir Sebelum Sebelum Husni Mubarak Siapa PM dia? Ha? Anwar Sadat Zaman Anwar Sadat itu ramai ikhwan Muslimin di Mesir Anwar Sadat dia Dia memperjuangkan Bukan memperjuangkan Islam Cara hidup-cara hidup barat Memang barat subuh, Memang memang. Jadi Ikhwan Muslim ini bangun Untuk Memperjuangkan hak-hak agama Di Mesir Sampai dia tangkap Ramai dia tangkap Ikhwan Muslim ini Di Mesir ditangkap, dipenjarakan. Termasuk sebelum tu Dia menangkap Hassan Al-Banna Hassan Al-Banna ketua ataupun yang dikatakan bukan khaidah eh. dia ni adalah orang yang menyelamatkan kedudukan agama di Mesir tapi dia ditangkap, di penjarakan memang keadaan Mesir kalau tuan-tuan pergi Mesir saya pun tak nak pergi ya, tapi berhajat nak pergi tak tahu bila nak tengok suasana Mesir sebenarnya Mesir ni orang Arab tapi suasana nak kata Islam Macam mana nak kata Yang macam Quran tu Pakai skirt, macam Quran, pegang Quran Suasana macam tu ya? Dia suasana Islam, apa nak kata Islam apa? Dalam keadaan ada di situ Negara Mesti Arab Dalam masa yang sama ada Hab hiburan oh. Ada hab hiburan Bebas Gerik pun ada, semua ada. Sebab di Mesir yang kata Umur dunia Dalam masyarakat umur dunia Ibu ibu dunia Di Mesir, maknanya semua ada di dunia ni ada. Lahir ni daripada di Mesir eh. Segala apa jenis Umur dunia kalau mak, ibu dunia ada di Mesir Kalau bapa, dunia ada ke mana? Bapak ada nah, Untuk melahirkan anak-anak dunia nah, okay. Jadi akwar muslim ini ramai kena tangkap Artinya Tak tahan dengan tekanan itu Dia orang ke Syariah. Lahi ke Syariah. Lahi ke Syariah pun Mereka dilindungi oleh Keadaan Syariah. Nah, tapi Al-Quran Muslim di Syirah ni pun dia tidak apa Dia tak diam juga opanya Sebab ada perkara yang Sebab Syirah ni Dia sosialis ya. Sosialis Sebab pernah di Syirah dia pernah pergi Syirah Duduk 3 bulan di Syirah Suasana Arab, tahulah macam mana Sebelah negara kebunan Memang uh, uh, berjiran dengan Perancis sebelah, sebelah, sebelah apa Jadi suasana Islam tu tidak tidak Islam sangat yeah. Islam sekadar Ada masjid yeah. Bebas yeah. Rupanya Ikhwan Muslimin membangkitkan Menjaga hak-hak agama di syariah Akhirnya pemerintah di syariah juga Tangkap dia orang Sebab dia orang membangkitkan semangat Islam tu Sampai Ikhwan Muslimin ditangkap, ditangkap Dan dipotong lidah dia Potong lidah Lida dipotong, bayangkan. Akhirnya mereka tak boleh lagi nak nyanyi dengan semua sunnah, semua semangat seperti. Ini, ini, ini pelakon ya? di luar negara luar, negara arah. Ya? di tangkap. Maknanya tu sebenarnya kita tidak heran semua apa yang berlaku penangkapan, penangkapan, semua tertangkap. Imam Ahmad bin Hanbal kena tangkap Imam Ahmad bin Hanbal kena tangkap Dan diperjarakan Syed kutub memperjuangkan isu Dia tangkap, mati terlih gantung Syed kutub kena memperjuangkan agama Mati Agama Dia tak buat dah. Ha? Tapi dia memperjuangkan agama, dia bersih Syed kutub mati, dia mengarang kitab Kitab Zilal Quran Yang ada enam jilid tu tuan, -tuan dia ada dah terjemah Kitab tafsir Zilal Quran, karangan saya kutuk Dia mati tak digantung Zaman siapa? Zaman Anwar Sadat Zaman itu ha? ha? Ha? Apa itu? Dia dia memperkatakan Islam itu di negara dia Akhirnya dia penjarakan Dah ramai ulama-ulama' yang -ulama berani Di penjarakan kalau tengok tonton, sejarah dulu Saya pernah pergi kursus BTN Di kursus BTN Wajib kursus dia Pergi ya. Jadi penceramah BTN tu ada sebut Kemerdekaan-kemerdekaan siapa dia Pejuang kemerdekaan yang sebenarnya Cerita-cerita-cerita Di antara pejuang pejuang kemerdekaan tanah air kita ni Ulama-ulama yang yang melawan Inggeris yang melawan Jepun ulama sampai dikatakan orang-orang Portugis yang membina kota Ifamosah sekarang ni kan orang Portugis bina kan eh? kan eh? batu-batu dia tu, dia dia robohkan masjid batu tu dah ni masjid dia ambil batu masjid tu, bina itu bina Ifamosah cerita dia pada tahun 1511 -15. Dia apa Diserang Melaka dan menjajah Melaka di sejarah Batu Ifah Musa tu asal Batu Masjid Portugis menjajah Melaka Masuk Melaka Dia ambil Batu Masjid dia bina Ifah sekarang Itu cerita Yang memperjuangkan Melawan kebanyakan ulama' ni Termasuklah Tok Janggut Di Kelantan Memperjuangkan kemerdekaan Ulama-ulama Hebat Mati Pena tembak Ulama-ulama Jadi sekarang ni, Tak tahu fakta sejarah yang sebenarnya macam mana Kita takut Fakta itu diselewengkan Fakta yang sebenar-benarnya fakta Saya <coughs> dengar Ada yang sampai Boleh uh, kerana Nak samakan Siapa dia yang menjualkan berdekatan tu Katanya Tan Lok juga <laughs> Tuan Chen Lok, kau tanya elok lah. Dia juga, dia juga, dalam <coughs> dalam kata akan diubah dia punya kurikulum tu Tuan Chen Lok, masuk juga tak, maknanya Inilah pada tu, dia, nak jadi satu Malaysia, dalam dalam nanti kata kurikulum Orang China pun ada menjuangkan kemerdekaan Orang India pun ada banyak kemerdekaan, Melayu pun ada tapi kalau ikutkan sejarah, mereka tak bukan bukan mereka yang sebenar-benarnya menjualkan yang berjuangkan naikan Ialah orang Melayu, Melayu dan ulama-ulama Melayu terkejut, Setakat dia, ber, dia dia dia dia menghadiri mesyuarat dia mesyuarat tidak memperjuangkan, mempertahankan tanah air menumpahkan darah. Ha, itu, itu fakta sejarah. Dia hari mesyuarat kan? Eh, Tan Chen Lo. Eh, tapi fakta nanti akan keluar bahawa dia ni juga di antara orang yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Ha, masuk sejarah dulu dah kan. Belajar ni belajar akidah ni. Ha apa mana kaitan ya dengan asmaulllahul husna nama Allah yang wasmiana jadi awak pelik macam mana belajar asmaulllahul husna boleh jadi ibadah sejarah ha, tapi sebenarnya ilmu dia ada kaitan kait kaitan penting ya? baik okey sah ni baik 45 minit ke? saya nak sambung buat, uh, terbentir dulu dalam ni nak sambung buat buat cerita perban uh, tersambung tak datang mengenal, mengenal Rasul ya? mengenal Rasul muka surat 20 jadi uh, persoalan tentang akikah ni kita dah bincang tahun pas ya? tahun pas bincang <tuh> tapi kita tak perlu ulang ke semua sekali semuanya persoalan yang adakah daging korban orang kafir boleh makan? tidak daging akikah tak boleh daging akikah tak boleh jadi kalau dia makan juga kita, dia makan juga daging akikah kambing ke, lembu ke mana maknanya kita kena menggantikan kena dibeli daging dan gantikan daging sebab mana dia makan dalam artikah Tetapi dalam bab korban ini ya, Dalam mazhab syafi'i pun sama Tak boleh dekat makan orang kafir makan tak boleh. Dalam ma mazhab syafi'i Tetapi dalam mazhab Dalam mazhab Hambali Boleh Dalam mazhab hambali Boleh orang kafir Menerima daging korban Ini ya betul Jangan bagi Kalau Mazak Syafiq ni memang tak boleh langsung Tapi Mazak Hanbali kata Boleh Dengan syarat Yang boleh bagi tu korban yang sunat Bukan korban Korban dia yang maknanya masuk korban sunat ni Sunat tu mana korban dah Maknanya sunat mu'akad hukum korban Ya jadi kalau dia bentuk nazar, nazar tu wajib. Nazar wajib. Jadinya tak yang korban wajib ini sebab dia nazar, tak boleh orang kafir makan. Kecuali kalau korban tu korban sunat. Maknanya dia bukan nazar. Ibnu Ahmad Ahmad bin Hambal kata mazhaban Nabi Hambali kata boleh. Yeah. Imam Malik kata tidak boleh beri makan daging-daging sembilan korban Imam Malik kata kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Ah ha, kata sini Imam Hanabilah kata wa ajzal Hanabilah ihda min min ah adhiyah at tidak boleh beri hadiah daging korban daripada korban yang yang sunat Maksudnya Korban yang tidak nazar Ataupun korban itu korban Dia korban dah banyak kali Tak apa Dua tiga kali korban Korban yang pertama tu Adalah korban yang dikatakan Korban yang sebab dalam-dalam mazat syafi'i Dia punya Hukum korban ni Setiap individu tu lain dan alif buangga dia lain Saya baca sikit Dalam kata Dalam korban tu sendiri Okey dalam masalah syafi'i ya. Indah syafi'iyah Sunnatu ainin lil faridi fil umri marrah Maknanya Setiap individu is, orang Islam Sekali seumur hidup Sunat Dia afiqah, eh, dia korban ya. Sekali seumur hidup Sunat Mu'akat Sunat yang dituntut Dia berkorban Sekali seumur hidup Dan sunat tu kifayah Sunat kifayah ni lain pula eh? Dalam adat syafi'i sekiranya infa'dul ahlul baiti maknanya dia nak korbankan untuk keluarga dia pahala tu untuk keluarga dia saja fa iza wahid min ahlil baiti kafra 'anil jami' maknanya salah seorang daripada ahli keluarga dia dah buat satu keluarga adik buat adik dia isteri semua dah selamat tak payah lagi dah korban cukup dengan seorang Itu bagi orang yang Yang pun yang tak mampu Yang tak mampu Ya yeah. Jadi pengertian tak mampu tu Kalau kita baca dalam kitab Fikmat Haji tu <tuh> Yang warna hijau tu kan Pengertiannya Orang yang boleh Boleh makan pada hari raya Ada pakaian hari raya Boleh makan pada hari raya tu Ni orang yang mampu eh? Orang yang mampu eh? Hari raya tu dia boleh makan Dan ada pakaian Ada tempat tinggal pada hari raya Ini orang mampu Maknanya orang yang tak mampu Tak ada pakaian, raya, tak ada Tak ada makanan Rumah, duduk buah jabatan Contoh lah kan? Awal ni memang tak mampu Ini taraf pakir miskin ataupun taraf miskin tidur, tidur. Ya, sebabnya ma'azal syafi'i macam tu setiap orang mesti dalam hidup dia, dia, dia mesti apa? korban sekali semua hidup sekiranya mereka memang tak mampu sungguh sunat kifayah dia telah menyelamatkan ada keluarga yang lain ya? macam fardu kifayah lah tapi ini panggil sunat kifayah kita pernah dengar fardu kifayah fardu kifayah ni seorang buat dalam satu kampung semuanya selamat disebabkan dia buat kalau tak buat semua kampung dosa itu fadu kifaya tapi sunnatu kifaya Sunat, tapi kifaya eh? benda tu sunat sebab dia memang korban ni perkara yang sunat, sunat makan seorang dalam bahawa dia menyelamatkan dia maknanya yang lain tak ada buat lagi dah tak perlu dia ambil kepala sunat tu sogah nak buat. Sebab apa? Dia keluarga, -keluarga yang tidak mampu. Ha, di situ di antaranya ulama saya mengatakan ya, tentang bagaimana di kalangan mazhab Syafie ni ya dalam dikata uh, korban tu ya. Sebab itu dalam satu bahagian itu tidak boleh kita kongsikan ramai-ramai. Satu bahagian seoranglah. Satu bahagian sogan namun tak boleh satu bahagian tu Satu ekor lembu tujuh bahagian Satu ekor unta tujuh bahagian Satu bahagian satu orang Mana satu ekor unta tujuh orang Tujuh bahagian Tujuh lembu juga Sama lah uh, Kebau Ya yeah. Itu jenis-jenis yang boleh buat korban Kambing Satu ekor satu bahagian Ya yeah. Tak boleh seekor kambing tu ada 3 4 orang nama tak? dia mesti satu orang saja namanya sebab sama juga macam aqiqah seekor kambing seorang ya, kalau dapat baby lelaki dua ekor kambing kalau dapat baby perempuan seekor kambing kalau tak mampu dua ekor untuk lelaki seekor memadai itu adalah aqiqah ya qurban satu orang satu bahagian. Yeah. Kemudian pula dia kata dari kat sini sebagai yang kita tambahkan nai lah, yeah. uh, warna buka yang paling aktif warna lembu yeah. ha. tu ulama bermencang dalam bu, dalam kitab ini warna bermencang warna, warna, warna lembu apa yang paling aktif okay. kata ulama Al-Baibah Abad Warna putih Warna putih Lembu warna putih tu Ataupun warna unta warna Unta ada warna putih? Tak ada Kamping putih Lembu putih Kalau kamu tumpuk putih eh? Abad Sommah Safra Kemudian warna kuning Kuning Ya yeah. Sama hamba. Kamu dah meka. Ya. Sama saudara kamu dari Tang. Ha ayo. Ha bingung tu maknanya itu di anak <laughs> <Aa, coughs> <coughs> Itu warna ya. Kemudian pula ulama juga membincangkan yang kita tambah-tambah. Kita sudah dah, dah, dah berceramah masalahnya. Yaitu berkorban untuk orang lain. Kita korbankan untuk orang lain. Ya? Bahagian itu kita masukkan nama orang. Imam Syafi'i kata, la yudhi 'ani al-ghaybi bi ghayri idznihi tidak boleh mengorbankan sebahagian bagi korban itu untuk orang lain tanpa izin orang itu. Anak kalau kita nak korban tu untuk emak untuk siapa-siapalah kita tak boleh dia diam. diam diam tak boleh. Kena bagi tahu tuan tuannya. Kena beritahu. dengan izin dia oh boleh. Wala an maitin. Dan tak boleh juga korban untuk si mati dah hati Tak boleh Kecuali kalau dia berwasiat hmm. Kalau dia berwasiat Sebelum dia mati Tolong korban untuk dia Atau dia tulis apa tak kira Berwasiat Boleh korbankan untuk si mati Kalau tak wasiat Tidak boleh tak kira -kira. Hmm? enda kala dia wasiat kena buat ya yeah. itu wasiat ya yeah. wasiat kalau mati maknanya kalau dia suruh tapi keluar berharta dia yeah. maknanya fa in jaza kalau dia dia wasiat harus kena buat yeah. dan hendaklah mana yang wasiat itu Wajib at-tasadduqu bi jami'iha al-fuqara. Semua yang jenis korban Jenis wasiat yang bersemadi si tadi hendaklah disedekahkan semuanya sekali. Semua sekali kena sedekah kepada orang miskin. Sama juga macam uh, daging ya orang yang nazar. Uh, korban nazar, ya. dia bernazar untuk korban. Daging itu semua sekali kena bagi pada orang dan dia terima makan. Jangan, jangan, jangan. Walai salim udah ya, tak, tak boleh. Orang yang masuk korban itu ambil, orang lain pun tak boleh. Minar anri ala kluang yang orang kaki, mungkin makan, ya, begitu, sangat begitu sekali. Dan ini pendapat daripada syarif ini, untuk ya. masa syarif. Ya. Ya. Ha? Ha? Kalau dia makan ni juga Siapa makan Yang nazar tadi Dia kena ganti balik Dia kena bagi kepada orang lain Kena beli lagi Beli lagi dia pasang ha, Kalau Maksudnya kalau dia bagi orang kaya Berapa banyak dia bagi 2 kilo 1 kilo 2 kilo Dia kaya balik tak pasal. Mana mana yang dia bagi Macam tu Ya tetapi kalau kalau korban biasa korban biasa korban sunat tadi ya nazar yang bukan nazar ya siapa-siapa boleh makan. Bukan, orang miskin, orang kaya, sedana miskin, sedana kaya semua jenis orang boleh makan. Orang gua boleh makan. Orang semua boleh makan. Orang tak dia pun boleh makan. semua orang boleh makan. Jadi sekarang ni kita ada 4 ekor yang confirm 4 ekor ya. Ya lembu kelima tu bawa ada seorang. Tuan-tuan kalau nak lembu lima Mana kena promotelah Nak kena ya. promote Taman, nak, ada nama orang lagi. Tu enam lagi, Enam bahagian lagi. Ya. Sebenarnya kalau yang sebenarnya kalau ikut hukum kan, lah, hukum korban ni orang yang mampu, orang duit banyak, dia kena tiada tahu on korban. Hmm. Kalau kalau ikut sekarang dia punya kita punya pendapatan, orang orang, orang yang banyak duit kan, Memang duit banyak, dia kalau ikut pendapat sekarang dia memang memang kena tiada tahun on korban, tiada tiada tahun Sebab apa? Allah bagi nikmat pada dia banyak. Dengan pendapatan puluhan ribu dengan macam-macam pendapatan yang dia dapat setiap bulan. aku RM400 apa makna? Apa makna RM400 hingga apa apa makna RM350 untuk dikeluarkan untuk sekali dalam satu tahun. Mana? Tak ada makna. Yang dia boleh bayar belanja Situ roba ya, empat eh? ini itu, eh? macam-macamnya channel yang banyak channel lagi banyak bagi kepada Siapa token ananda Krista, eh so mana, maknanya... ha, kan begitu lah, mana yang kalau berfikir balik fikir fikir balik kita ni belanja, belabu belah dalam, tikan tebo belanja lah. Untuk mencari pahaya dan pembelanja Kadang-kadang ya. tu ya. Itulah dia ya. Sebagai bertengah kepada Semua hasabah adik ya. Wallah alam Ada soalan tak? Mekosat apa tu? 16 Surah Al-Araf Haa surah al-aqrab ayat 180 ha wa lillahi asmaul husna surah ar-raqd tu ayat 11 eh. Oh tu itu ubah jadi kan ah. Hmm. Tadi perempuan hmm. Jawapannya haram betul -betul. Dia mengubah sifat dia Dia berlaki jadi perempuan Atau perempuan jadi laki Ha, jadi dengan benda-benda macam tu haramlah ya mengubah sifat yang Allah bagi dia elok-elok Allah bagi dia lelaki kan jadi perempuan elok-elok ha. Allah bagi dia perempuan dia jadi lelaki tak boleh ha, jadi macam-macamlah nama-nama tu macam tu eh. nama sekarang ni yang baru ha, yang dimasukkan di situ yang bukan maksud ayat di sini ya eh bukan maksudnya innallaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi an maknanya maknanya kalau bukan ubah tadi ya bukan ubah jenis jenis jantina maknanya ataupun di sinilah ubah perkara ubah keadaan daripada baik daripada tak baik kepada baik ya sesuatu tempat satu masyarakat individu Ha, itu dia masukkan Tapi dalam satu kitab Sekarang ni dalam pembedahan Cerita dalam jirah atau jemiliah eh? Ada orang buat kajian tentang pembedahan plastik sejiri Kalau pembedahan tu Mengubah kerjana Allah Kerana benda tu Bukan satu benda yang Allah Ta'ala jadikan dia untuk apa Katelah dia lahir-lahir, budak tu lahir Dalam keadaan Telinga dia tak apa nak cantik Contoh lah, contoh Jadi Boleh operate Telinga itu jadi, jadi cantik Tak ada masalah ah, Boleh, boleh Harus, dalam Islam baru harus Boleh, tak ada masalah Yang tak bolehnya ialah bila mana Allah Ta'ala dah bagi, dah cantik Elok lah Dia nak ubah benda tu Lebih cantik lagi Ya Maknanya mengubah Bila Allah Ta'ala Ataupun dalam upor yang lain Daripada berkedut Jadi tegang Dan Jadi muda balik Ini memang haram Botox haram Cucuk sini cucuk sini sini haram. Ya. Ah ha, itu memang mengubah Tak boleh. Memang asal dia memanglah begitu. Okey, tak ada masalah. Tapi boleh kena jadi nak muda. Tak boleh. Es es Islam, Islam haram dosa. Ah ha, itu yang jenis ubah kejadian Allah. ada ya. ha, ada jenis itu kajian-kajian yang dibuat sekarang ni Yang yang pembedahan pembedahan plastik Macam-macam Ya Jadi pembedahan Apa namanya Payudara Yang bedah Yang kecil jadi besar Tak boleh dosa Ya Pembedahan yang benar, -benar tak boleh Dilarang darah Islam Ya sebab kerana kadang, kadang dia boleh mendatangkan kemudaratan daripada kebaikan Akhirnya mendatangkan kemudaratan, dia sakit Cucuk, botak pun ya. Urak-urak boleh terima, kulit boleh terima Akhirnya dia penyakit yang makin mehebat teruk Disebabkan kuman dan sebagainya Akhirnya dia mati dengan sebab itu ha? Bina Itu membina otot-otot. Bina badan, kita nak bina badan Tak ada masalah, tapi masalah dia mempertuntunkan badan dia Pada orang bertelanjang gitu Tak ada Berketur-ketur badan dia Bukan sos pendak pakai ni <tres> <tres> <tres> Tak ada baik Haa, maknanya tak ada baik Kalau kita nak bina badan sendiri, bina tak apa bagi gym Malaysia hari, hari Bina, angkat murah yeah. Tapi yang pakai sos pendak sudah <sustre yapmış> Ha? Ha? ha? ha? Kalau kita nak tunjuklah ketul-ketul pada orang sebab aurat lelaki ni lutut sampai ke pusat. Pusat sampai ke betul. Kalau kita tak pakai baju jalan tak apa. Nak tunjuk, korang, otot, terkuat, tak tunjuk bawah kot terkuat dah. Jangan tutup, yang buka orang. Tak apa. Yang pusat perlu tutup. Tutup aurat je. Jalanlah. Tengok pergi otot kita ni tutup-petut. Tapi dah pakai suspender sudah. Haa itu boleh Sebab ni buka orang Haa <tuh> uh, Supaya dah berbaloi ya. <tuh> yang buang minyak mana <tuh> Wallahu'ala Cukup sekalian dulu lah Sebab-sebab ni ada mesyarat depan ni ya. Mesyarat perban Mesyarat perban Dan mesyarat uh, Sepenuh Cama Dan Mengenai apa-apa perbaikan apa -apa lain lah Yang berkaitan itu sesiapa yang uh, Saya umum turunlah sini Yang menin, uh, mengaji Quran tu Saya dah tanya guru dia semalam Kita jumpa semalam guru Ustaz Rajah Syariki Dia kosong hari Jumaat Sabtu Ahad uh, Jumaat Jumaat malam Sabtu Sabtu malam Ahad Ahad malam Isnin Isnin malam Selasa Malam-malam tu dia kosong Kita pilih lah Siapa yang nak mengaji, mengajilah tak kira. Dia datang bawa lah pun. Bawa Iqra ke, bawa Quran ke, bawa Juz Amma ke. Kak mana dia mengaji, dia pergi mengaji. Malam ni boleh daftar nama. Malam ni kita mula daftar nama. Ya. Dan malam ni juga kita tetapkan malam bila. Mana seminggu sekali pun kurang. Seminggu sekali. Setiap sekali mengaji melancarkan bacaan. Ya, yang lelaki lah. Perempuan dia, perempuan dan perempuan. Ya, ha, satu yang bahaya boleh pilih nama ni. dan dia kalau nak dia kena pemenang, lah. dia kena kekal ke mengaji sampai dulu. Baik kita duit bacaan Quran. Nak malam cuti ke Malam kerja ke tu serah yang datang untuk untuk belajar dengan wajah ha, muka subhanallah adanallahu ta'ala ada daftar nama dengan apa? daftar nama dengan nama nama nama boleh boleh nama insyaallah kita akan jalankan sama ada sebelum hari raya aidiladha atau musulbahai Allah akbar hadanallah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Bersalat bersalawat malah syifil Nabi bersalih malah Nabi bersahih jamiin. Allah melainkan bila demi, wazinna bila demi, warminna bila kuat, warminna bila gairah. Allah melihat ilmu yang luar dan rezeki yang faham dan sana. Dengan rahmati Ya arham arhamin. Walhamdulillah. Bermilagamin. Aku lakukan ini dan Astagfirullahaladzimni. Walakum salam malah kumarahmatullahi